Első fejezet Kartforgatás a tengeren Csak kezdőknek Tor rettentő dühös volt. Hatalmas nyári záport küldött a kopár kis hibban szigetett körülölelő elő tengerre. Tomboló szél süvített a megvadult, feldühödött óceán felett. Mérges mennydörgés harsant villámcikázott. Csak egy őrült gondolhatta, hogy ez a megfelelő időjárása a kellemes vitorlázáshoz. Meglepő módon mégis akadt egy hajó, amelyet ide-oda dobáltak a hullámok, az éhes óceán harabdált az oldalát, azt remélve, hogy felboríthatja a hajót, elnyelheti a fedélzetén tartózkodók lelkét, csontjaikat pedig homokká őrölheti. Az őrült, aki a hajót irányította, hegyesen köpő bélhangos volt. Bélhangos vezette a hibbant sziget kalózképző tanfolyamát, ez az őrült utazás pedig valójában bélhangos egyik tanúrája volt, amelynek címe: Kartforgatás a tengeren, csak kezdőknek. Higgyelem, csepegő csenevészek! ordította bélhangos egy kétméteres, szőrös, izmos hústorony, akinek szakála borzas volt, mint egy megkergült görény, bicepsze pedig képes volt emberfej nagyságúra dagadni. Tor szerelmére, adjatok bele apait, anyait, Nem minci-finci medúzák vagytok, Hablagy! te úgy evezel, mint egy nyolc éves nyápic, az evező hasasabb felét kell a vízbe tenni, satöbbi, satöbbi, stb. Tor, a skandináv mitológiában a mennydörgés istene. A harmadik hablaty harákoló herold összeszorított fogakkal tűrte, hogy egy hullám egyenesen arcul csapja. Ami azt illeti hablaty ennek a történetnek a hőse, bár ezt ránézésre senki sem találta volna ki. Hablaty nem volt egy megtermett legény, és az arcvonásai sem hagytak mély emléket a szemlélőben. Tizenkét másik fiú is küzdött a hajó evezőivel, és közülük szinte mindegyik jobban hasonlított egy viking hősre, mint hablaty. Varacskos például még csak tizenegy éves volt, de már is vöröslöttek arcán a serdülőkori pattanások, és a kamaszok jellegzetesen orfacsaró testszaga lengte körül fogú félkézzel is olyan erősen húzta az evezőt, mint más kettővel, miközben másik kezével az orrát túrta. póc vezetőnek született, tyúkeszűnek pedig már a fülében is nőtt szőr. Hablatt minden tekintetben átlagos volt, valamilyen jellegtelen, nyeszlet, szeplős fiú, aki felett a tömegben könnyedén elsiklik a tekintet. Az evezőpadok alatt tizenhárom sárkány kubbasztott, minden fiú lábánál egy-egy. Hablat sárkánya sokkal, de sokkal kisebb volt a többinél. Fogatlannak hívták, és egy smaragd színű, hatalmas szemű, folyton durcás, közönséges, avagy mezei sárkány volt. Éppen sárkányul nyafogott hablatnak. – Ezek a vikingek nem normálisak. fogatlan szárnyáira kiült a só, fogatlan egy, egy hideg egy csücsül, fogatlan éhes. – Adj enni! – rángatta a hablaty Fogatlan azonnal enni akar. – Sajnálom fogatlan! – Sziszent felhablatja, ahogy a hajó vészesen zuhant lefelé egy újabb félelmetes hullám hátán. – De nem ez a megfelelő pillanat erre. – Csak tora tudójannak! – ordította bélhangos. – Hogyan sikerült elérnetek, hogy teljes jogú tagjai legyetek a szőrös huligánok törzsének? – de még a kalóz képző folyam négy nehéz évét is teljesítenetek kell ahhoz, hogy vikingnek hívhassátok magatokat. Hurrá! motyogta hablad gyászosan. A képzést a legfontosabb viking készséggel kezdjük, ami a kartforgatás a tengeren. <hállt> Vigyorgod bélhangos. A kalózoknál a kardhorgatás alapszabálya az, hogy nincsenek szabályok. Ezen a tanórán minden harapásért, karmolásért, marásért és egyéb otrombaságért. Piros pontjár, az veszít, aki először felkiált, hogy megadom magam. Addig meg nem fulladunk, dűnyög te hát! ordított a bélhangos. – Elsőként szólítom Odvasfogó hígvelejt. Ki áll ki ellene? Híg velej baldogan felmordult a vérontás gondolatára. fogú ritkán használta az eszét. Szőrös bütykei szinte a földet súrolták járás közben, gonosz kis szemei és az orjukád díszítő karika miatt inkább egy rossz természetű sört és vaddisznóra hasonlított. – Ki á, ki odvasfogó ellen? – tette fel hegyesen köpő bélhangos a kérdést ismét. Tíz fiú kezelendült a magasba. – Én, én, én, én, én! – kiáltozták és vizgatottan várták, hogy odvasfogó híg Pépi verje őket. De erre számítani lehetett, hiszen ilyen a legtöbb ligán. Ennél sokkal meglepőbb volt, hogy Hablaty stalpra ugrott. – Én, én, én! A harmadik Hablaty harákoló herold! Szeretnék kiállni ellene! Ez azért okozott némi meglepetést, mert bár Hablaty törsvőnök, termetes plépofa egyetlen fia volt, Mégsem lehetne őt kifejezetten sportos alkatnak nevezni. nem olyan rosszul ment neki a bunyó labda, a blögdösödő és az összes többi erőszakos viking sport, mint a legjobb barátjának, Halvérnek. Pedig Halvér kancsal volt, bicegett, számtalan allergiától szenvedett, és menthetetlenül két balkezes volt. Mindöt suttok suttogta Halvér. Őjj le, te, te, te, sült bolond! Ezt nem fogod túlélni! Ha, ha, ne félj, halvér! felelte hablagy. Tudom, hogy mit csinálok. Enben van, Hablac, bömbölte Bélangos döbbenten. Gyere ide, fiam, és mutasd meg, milyen fából faragtak! Ha valaha is törzsfőnök akarok lenni, suttogta hablagy halvérnek, Miközben levette a kabátját, és felcsatolta a kardját, akkor valamiben kénytelen leszek hősiesen viselkedni. haj hígy nekem, mondta halvér, e ez, ez nem megy neked. Az okoskodás, az igen. A sárkányokkal társalgás, az igen. De, de, de, egy összecsapás egy, egy olyan brutális fiúval, amilyen fogú? hú, ki van zárva, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem mind mindezt elengedte a füle mellett. A ablagy harákolók mindig is kitűnő kartforgatók voltak. Nyilván a vérünkben van. Ott van például az ő kapám szörnyű szörmók. Ő volt a valahaért legjobb kartforgató. Lehet, de te speciál fogtál már kardot a kezedben? kérdezte halvér. Hát nem, nem. Vallotta meg hablagy. De, de sokat olvastam a mozdulatokról, a szúrótámadásról, támadásról, a, a, a pusztító védelemről, a szörmókfogásról, és szereztem egy kitűnő új kardot. A kard valóban kitűnő volt a fürge félelemkeltőnek elkeresztelt műtermeket hossz. A fürge félelemkeltőnek elkeresztelt műtermeket hosszanti robátkák. Markolata pedig egy pörőfejű cápa fejét mintázta. – Mellesleg? – jegyezte meg Hablaty. – Nem is leszek igazán veszélyben. A kalóz jelöltek gyakorlás közben fatokot húztak a kardokra. – Medúza manci! Az én időben ilyet sosem csináltunk! – ingatta a fejét bélhangos. Minden esetre ezzel a módszerrel a huligántörzsnek több élő kalóza maradt a tanfolyam végére. Halvér felsóhajtott: Ha rendben van, őrült vagy, de ha ragaszkodsz hozzá, akkor nézd a szemébe, ne ereszd le a kardodat, és rebegje egy a mendörgő torhoz, mert szükséged lesz minden segítségre.